hasatu sita eta eta, eta iesan guka aurratu genuen eta gero komunikabide komunikabide tan ere tan ere lekupaten baino gehiagotan hitzala e, izan du eta orain izan aldak bai bai ni sigue kepa namara ustak ke pasta ke pasta ke baina baina, baina epatudun, model your town izaneko leia keta jarri zuen e, abian dela gutxi eta proiektoren egin kasunetan munduko do zein hiri hiru dimentsionetan irudikatzea zen bideo baten bitartez kasunetan honetan hala da beraien iria Egia <risa> <risa> bueno, <es>, eh? <risa> da Goiorena ez Goiorena ez Eazo edera Ni provinzia nona izta Bai Ba dago Lehe Lan aurkeztu ziren Irumilla bideo Irude formatoan eginak Eta horitatik Bost bakarrik zituzten finalerako Eta horxe Ditugu Bostodien artean Donosteko proiektua Lanean Kasunetan Pedro Domenek Gabriel Garcia Jan Westbuer Fermin Sarasate Eta N NK Mujika Ditugu Irudi menjetan arai edobikatzea ze ardoratu dira beraiek bidiori osatzeaz. Edobietako azkena, Eneka Mujika Mezularian izandastenutan. Ikusi alduzu, eh? Ba, Porta ba, da ba, beroi. Ba, bai, oso ba, lanseatzak ba, dira gainera, ba, ba. eta oso ondo indakoak. Arkitekturarekin eh? zuzenean lotutako, bueno, alzadoak dira, baina ba, eta. Bai. Erau dituzte nobait argazkiak edo superfiziaien gainean, esker beteuta badiazio bat altxatu, bloke moko bat izango let bezala eta hor nobai proiektatu, ba argazketa da. Baina hori beak ba, ba, claro, ez da urgulian kasuan, ba, hori ez da difizil bat, ez da no. kubo bat nola baita ren, ez aterren, ez? Horri figura komplejoa dagoa da. Neurtu horren urtein eta eta ez, no bataren ritzen bi urte edo egotea, e Horren eh? atzetik hizeta hau abenduaren batean hasi leiaketa eta ofizialki Googleen partetik, baina beraiak ziur horretikan lan decente eginda daur eta kristo merito dauka. Bai, hori sai eh? paztazon. Praie krear suma bazoka talarrako ezbait egitekotan, norbait aprovetzate egindute leiaketa, baina bestela Ba, ba eta sumen baterako, ben neko neko lan potoloa, ez da, Beraiek egin du. Bai, bai, bai. Emaitza bentzat so ikusgarria da. Ne ustezu emaitza bai, oso da. Ah. Hori, ba, eh, noretxoia ikusten da. Ai, ondo ikustenenez, bai. Kaleeko Hori da, ba. eh, Hola. Airetik hartutako irudiak dira, bai, ezta? Eh, Donostiako e matei, mai Donostiako matei zu errastasun batzuk eh, zen adiez guztia eta e, ematen du eskualda eta kartahoiaekin baina dala, ez dena die eh kale bai paraleluak eta hola. hori bai. bai, bai, bai urguldiko oso ikusten da, bai, adibidez, ez, bai, bai. Eta hori komentatzen zuen, ez? E, piskat hori. Bai, ematetira ematetura emate bere errastasuna baina ala ere honek lana asko dauke eta uh -huh. zehaztasun handiko lana. Bueno, eta finalera iritsi dira gaitzerdi, pentsatzen zu zaude na egin. Eta gainera Eta gainerakoak ez Bueno, bueno, bueno, Inoiz eh, eh? ez da esertako izango. Ez zuitxita ere nik lana ba, ba. lan ahori... Bona, bueno, beti hor galditzen da, ez? Eh? Egia esan ezakit frogen deduzuen eta azken aldean Google herzen donostia bisitatu duzuen, baina ikeragarria da. Iben zateko oso arritxuta gedetu nintzen, nola aldatu den ere, nola obetu den Google herzen kalitatea.